Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nu pratar vi film med Louis och Peter Och idag så har vi ett litet specialavsnitt som vi väljer att kalla för Game Masters För vi har ju varit iväg jag och Peter Ja, vi har ju varit i Halmstad Precis, vi har varit på en, en utställning som heter Game Masters, så, uh, The Exhibition Som uh, vi blev inbjudna till och det var väldigt ja. trevligt Ja, det var det. Men, men vi ska berätta lite först hur vi kom dit. Så Hur kom vi dit? Ja, hur vi kom dit. Vill du berätta, Peter, eller ska jag berätta? Nej, hur kom vi dit? Ja, vi körde bil. <laughs> ja, det gjorde vi. <laughs> Nej, det var så här. Eh, Hamstaska. ska... Eh, de hade väldigt stor, väldigt mycket vad heter det? Eh, saker som hände i stan. Säga, ett svårt ord, vad heter det? Emanemang heter det. Jag brukar säga lavemang, men det har... Kanske är, de inte hade något annat. <laughs> Det något annat, precis. Nej, de hade väldigt mycket sånt i helgen, och eh, även en, en utställning med TV-spel. Som, eh, som då heter Game Masters. Och mm. eh, Smartson hade ju en eh, Ja, Smartson är en sida där man får prova produkter och grejer. Då hade de eh, ja, gått ut på att de ville ha ett gäng bloggare som kunde komma till hamsta och grejer och bo på ja, hotell och sånt och skriva om. Hamsta Och eh, av 340 som hade sökt Så blev 10 utvalda Och vi var en av dem Ja! Yeah! Så eh, Vi fick ett eh, mail att vi kunde komma Nu i ja, helgen eh, Var det? 29-30 mm, ja. Ja, ja Det är ja. nu i helgen i alla fall, idag är det söndag Så vi var där igår Ja, igår eh, ja. ja. Precis, skitsamma Ja vi har varit där, men innan, dess, innan vi åkte till utställningen så blev det en resa, vi fick lite lite kontakt och grejer, vi blev inbjudna, vi fick vi erbjudna övernattning på ett hotell som heter Continental Hotel som ligger i Hamsta Och ja, vill du berätta lite om hotellet? Ja det var väl ett jättebra hotell, det var fyra stjärnigt om man ska gå på stjärnor. Ja. E men vi vill ha fem stjärnor på iTunes Så klicka i fem stjärnor på iTunes <laughs> Ja, precis Ja mm. Nej, Han som äh, äh, fixar det här till oss Han heter Christian Westerling Och han jobbar för äh, Hamsta. Vad heter det? silla. byrå Hamsta Convention Bureau heter de I alla fall han ordnar så att vi fick komma dit Och han fixar äh, hotellrum Och sånt och de har samarbete då med hotellet. Det är så det stora stor som händer så alla försöker göra reklam för alla sånt och sånt. Han fixar i alla fall så att vi kunde vara på hotellet. Mm. Och. Och då gör vi också lite reklam för oss också samtidigt. Där att eh, På, ja, på vår blogg och på vår Youtube-sida så kan ni se videoklipp. Ja, Både precis. från hotellet och eh, från <laughs> utställningen. Precis. Så vi har, ja, eller ja, vi, jag har gjort två stycken filmer där vi båda är med Och eh, som Pet säger, de ligger uppe på vår YouTube-kanal så jag bara klickar sig fram till eh, via hemsidan eller söka på nu pratar vi film på YouTube så kommer det upp. Det är ganska roligt. Så, ja, ett, ett, ett klipp är ganska roligt. Eh, ja, det är hotellet. Det har hotellet. Vi, fått, då vi fått lite respons på redan. <laughs> i alla fall, så. Ja, det händer roliga grejer på hotellet. Det ja, är inte Bråstad din kampanj på rummet. Uh, jo, jo, men, det vi fick det. Men, jo Vi fick vi, Jo, vi, vi blev så bortskämda Vi fick en guidatur Utav hotellet där vi uh, Vi fick uh, Ett jättefint stort rum uh, Som vi, vi bodde ju i samma rum då för Vi ville ha så, vi kunde spray in uh, vårt avsnitt Det fanns champagne på rummet Och det fanns, uh, vi hade uh, Badrockar och tofflor Och grejer så, först jag gjorde, jag ja Jag klädde av mig, jag tog på mig morgonrocken. Och jag tänkte åka hem Nej. <skratt> Nej. <skratt> Sen så blev vi bjudna massage och grejer. Och så innan vi spelade in podden, vi gjorde oss hemma satt checka in. Sen åkte vi ner och fick massage. Mm. Och det där var min första riktiga massage. Det är konstigt, men så är det tydligen. Men jag brukar få massera folk istället. Jo, jo, jo. <skratt> så... Ja. Så det... Hur tyckte du då under massagen? Mm. ja. Du får lite blyg ut När du gick in Eller halv ja, Det är ingen där. <laughs> nej, nej Nej, Nej men det gick bra mm. Det behövdes Ja, medan du, du Blev masserad Så pratade jag om en annan som var där Som heter Simon Som jag kände sedan förut faktiskt, Många år sedan tillbaka Vi var med i samma musikal han var ju där och hade sitt företag och drev lite miljöfrågor och sånt. Så medan du blev knådad så ja, satt han och jag och pratade och drack lite öl. Och sen så var det min tur att bli masserad då jag vet inte hur du gjorde men vi och pratade. Då själv och drack öl. <laughs> ja, sen satt du och drack öl. Ja, hon känner som masserar oss. Hon heter eh, Sofie Brand. Brandt och... Eh, hon och jag pratade en del under massagen där och sen så kom vi fram till att jag fuckade upp en sak på rummet för att inte spoila om, om man vill se videon. Och så sa jag, det har vi på film. Och, och det tyckte hon var jätteroligt. Så därför gjorde jag en film på allt det där. Och, ja sen så masserade hon och grejer och det var jätteskönt. Det var, man blev riktigt avslappnad faktiskt. Mm. Så det är... Äh, ja, ett... Äh... Ett bra hotell och uh, ja, vi kände oss välkomna och vi, vi tackar bo... Christian uh, igen där så. Ja, precis. Och vi fick bo på uh, prins Philips kammare, hette... Nej, Carl uh, vår... Philip. Vårt, vårt rum, Carl Bara. Philip. Prinsen i alla fall. Hans kammare. Och Jag har bott på en del hotell och... Det här var faktiskt en av de bättre visselserna som jag har haft faktiskt. Vi blev väldigt bra bemötta och ja. Och sen så träffade ju prästen också, Hallandsposten. Mm. De kom då innan vi checkade in. Ja. Och det var ju trevligt. De ville intervjua oss och vad vi sysslar med och grejer och så. Och vad vi ska hitta på i Hamsta Det så. har hänt väldigt, väldigt mycket för oss nu bara på några veckor här nu så det är... Ja, det, det kommer inte att vara så här varje, varje, varje månad. Men, men det, det är kul att det, att det blev så här. Jag, jag hade hoppats att vi kanske skulle få komma till utställ utställningen då. Kanske få inträde. Att det skulle bli allt det här. Det trodde jag inte. Och vi, vi är jättetacksamma. Och vi har haft ett eh, skitkul att super. Och, och så, och vi fick allting gratis. Så på det sättet, på, på där så tackar vi alla inblandade tycker jag. Christian, Ann-Sofie alltså personalen på hotellet och de på Gaming Master som vi ska prata om lite strax. Men... Nya lyssnare som förhoppningsvis kommer fortsätta lyssna. Ja, det också. Ja. Vi får ju fler och fler varje dag. vi bara ganska En del följer på Twitter och det också det händer saker där. Vi har precis skaffat det också, så det är, Nej, men det är kul, det händer saker och det Ja, det ju sköter ju du. Ja, precis. Och det är det är kul för det får oss ge oss Motivation att göra ännu bättre och, och vår nya avsnitt Avsnitt 3 Ligger ute redan nu Så, så ta och lyssna på den om, om ni vill höra oss Prata tv-spel Och på mm. tv-spel Ska vi börja prata om varför vi var i Hamsta Game Masters The Exhibition Ja mm. En uh, spelutställning Från Australien Och uh... Den har öppet då från I Halmstad och 28 maj till 31 augusti I Halmstads arena Precis Ja, och Ja, öppettiderna kan ni hitta På deras Hemsida, de har stängt Midsommarafton och midsommardagen då så. Ja, ni, ni kan ju få, få all info På deras sida gamemasters.se Mm uh. Jag tänkte läsa lite från deras broschyr så att man får lite uppfattning av vad det är. Eller vill du läsa? Nej, du läser nog bättre än vad jag gör. Då ska jag göra ett halvt försök att läsa utan att somna. Så här står det i alla fall på deras flyglad. Game Master The Exhibition. En prisbelönt internationell utställning från Australien med ett spel från 70-talet till idag. Prova på över 100 spel. Lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och för spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Alla spel, och, eh, alla spel ingår i priset och du kan spela den på plats. Du möter legendariska speldesigners eh, genom nygjorda djupintervjuer. Du får komma nära 200 utställningsföremål och originalkonstverk som designers har skapat på vägen mot det färdiga spelet. Exempel på spel är Minecraft, Pac-Man, Zelda, Sonic, Mario, Diablo, Warcraft och SingStar. Total lista över spel och designers finns på deras hemsida, gamemasters.se. Mm. Och det var väl ungefär det. Och det tyckte vi lät väldigt intressant, eller va? Ja. därför ville vi åka dit. Ja. Och det fick vi! Woohoo! Ja, det fick vi. <laughs> ja. Så det är en... Ja, vi kom till Halmstad på fredag. Då... Mm. Spelade vi en sparade Blev masserade Och sen dagen efter så Klockan tio var vi På arenan yes Och där så fick vi en guidad tur Utav en Jag tror han hette Linus eh, han, vi, han hette Linus Visst, han får heta, Linus. Jag får han heta Linus Han får heta Linus I alla fall Linus Ja, han jobbar ju för hamster så han jobbar just nu på mässan då Och ja Visa runt vad de har för lite för grejer och sånt Och inte så djup på detaljer och grejer För, för som du sa Det är en utställning från Australien Och mm. han som har ordnat allting Det tekniska och grejer han var ju där på plats Så han var ju experten på allting med, med namn och designers Och spel och grejer och Linus var den som Visade runt lite så här, halva som fanns Och vad tyckte du om Själva rundvandringen Peter? Eh, ja han var ju påläst Ja Det var han ju Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det är. Han skötte sitt jobb Ja Han var ju en gamer också Nej men, det... Nej men det var rätt så bra Och så Ja, vi Det var ju inte så mycket som var obekant för oss I alla fall på den här utställningen Och det förstod ju han också jo. Vi kan ju våra tv-spel så det är... Ja, hyfsat i alla fall ja, nej för vi, vi gick ju in eh, Lite fort då, och kollade rundvandringen Och sen försöka ta till sig det han säger För att sen eh, gå ut Och eh, dricka lite På det lilla kaféet som de har Som för övrigt var jävligt dyrt Ja men ja, det var dyrt. Men de skulle ju få in lite extra pengar. Jo, självklart. Men fan, jag köpte en Fanta och en... Eller en Loranga och en Cola. Och så säger jag 50 kronor. Och det bara... Jävlar, tänkte jag. ja 25 spänn för en liten flaska läsk. Och det, det var rätt saftig pengar faktiskt. Tack för, tack för dricken, Louis. Ja, varsågod. Ja, men det, det, det var saftig pris där. Och sen. Jag fan, men där satt, där satt vi och pratade oss... Prata lite igenom som man kan se på filmen sen Och sen så gick vi in Lite mer djupgående Och analyserade allting och grejer och sånt och Ja Och sen så efter allt det så skapade vi oss ett intryck Och du kan ju berätta För nu känns det som att det är bara jag som bablar på här Så berätta om ditt ja. intryck Ja men ditt intryck Är väl nästan som mitt eh, Jo eh, Det började ju med En akard eh, Hörna Precis och där fanns det Donkey Kong och pac och Space Evaders och... Asteroids och... över några... Ja, klassiskt akarspel i alla fall. Och... Eh, ja, över alla akarspelare så fanns det ju vilket eh, företag och personer som har som har gjort spelet. Och lite faktoruta om det. Och de grejerna får ni se när ni... Dit. Ja, det var ganska mycket att läsa om man nu ville gå in djupgående på allt allting För det, det var väldigt mycket information om saker och ting Så vilka som var speldesigners Och vad du säger Gänget som låg bakom spelen mm. Men det var, det var en bra start alltså. Själva resan för du där, det börjar ju Så de tar ju som Vilket är ganska logiskt Det äldsta först och sen fram, framåt Tills idag då Ja Uh, och sen uh, Kom vi in i, i en annan avdelning Som uh, hette The Game Changer Ja uh, Och var det var ju det klassiska då. Det var ju Mario och, och Zelda Och sånt där Ja det var ju massa olika spel och konsoler Som uh, Som uh, ja som gjorde uh, Bana vägen för alla andra De som skapade trenderna Och uh, gjorde så att tv-spelen fick sig En bra grund och sen så Utvecklades mer och mer då Där allting började Det var ju som sagt Nintendo Sega, det fanns PC Dreamcast och alla Många olika konsoler då Så ja The Game ja, men de hade ju De hade ju också egentligen bara eh, Fokuserat sig Rätt så mycket på de, de spelen vi känner igen. Ja Jag tyckte Ja, det var Bov på datadelen och det var Mario först och så var det ju 64. Okej. De har ju. Det var något nytt som kom man säger som Mario 64 första gången de gjorde det i 3D Mario i en sån där då. Ja, det har sagt. Det var ju inte. En, det är bara nu vägen för. Det var det. Men sen var det alltså. Det var Sims och. Och sånt där. Men sen hade de lite segare. Det var. Ja, då var det ju Sonic det givetvis mm. Och så hade de ju Sonic då i I 3D och sånt där mm. Jag menar, det har inte så himla mycket men... Nej, jag tyckte inte heller att Sonic 3D Hade varit någon sån här game changer. Nej, men det är det ju inte det, det är ju Det, <laughs> det finns det ju var det var det en Passer där... och PS3-spel ja det var ju den där spelet i 3D, som fanns ja. i, Med 3 d glasögon att testa Vad jag hittade i alla fall för Förutom 3DS då, men Uh, ja, det var ju också, de här lite 3 ds och, och det, det var en ganska stor halv. Uh, de hade väldigt mycket konsoler då och, och så. Sen så ja, det fanns även lite, lite små stationer de hade så här, digital uh, konst man fick se. De som skapat spelen då. Uh, man kunde bredda i en surfplatta och zooma in och zooma ut och grejer och se deras originalteckningar och ja, så de har gjort digitala. Och sen så fanns det även eh, riktig konst på väggarna och sånt som, som vi inte fick fota sånt. Då snackade vi originalkonstverken och så de själva ritade med papper och penna. Ja, och det var ju jävligt snyggt att se alltså. Det är som, ja, vi kallar den fortfarande Linus, om man nu hette det. Ja. Som man sa, det är väldigt snyggt att eh, se att det är ritat från första början. Innan alla effekter. Ja, precis. Det var väldigt imponerande att se alla detaljer och grejer. Och sen, det är som man också sa, det är ju spel som vi spelar ofta, sen tar vi det för givet bara. Men vi tänker inte på att minsta lilla grej, även bakgrunden alla små stenar och grejer, har någon ritat för hand först. Och det var de konstverkare som fanns på plats. Och då fick man se det från första strecket till ett färdigt spel. Och det var rätt häftigt faktiskt. Mm. No, okay. Det var ju lite res som mässan, eller mässan det är inte utställning men det handlar om så... Man vill säga mässan Ja, man vill säga mässan men, man... men det är bara för att vi var ju på Retrospilsmässan inte alls länge sedan så, Men som sagt, det är ingen mässa, det är en utställning så mm. ja Och sen när vi gick vidare så kom vi, så det fanns ju sen Singstar och sen så fanns det ju äh, Guitar Hero Rockband och där och Även dataspel, klicka-peka-spel För vissa av de spelen var ju Trendsättare, game changers på sitt sätt Det fanns dansspel Jag vet inte vad det heter med... ja, Men det är väl Dance Central måste det ha varit Vad sa du att? Dance Central måste ja. det ha varit Ja, det var ju till Xbox Och de körde Kinect Det var ju väldigt mycket uh, Unga tjejer som uh, Dansade där och uh, ju ja. ja Det var ju, ja alla hittade sina egna spel så, jag dansar inte Det gjorde jag någon annanstans Men det säger vi inte eh, Ja, och sen så gick man eh, Vi provade ju på såklart lite olika spel, sen så gick vi vidare Och sen kom vi till eh, Det de kallar det för Indiespelshörnan Mm Och eh, Jag hade ju lite eh, Vad heter det? Jag tyckte inte att det stämde riktigt Nej, jag håller med men då är det så sagt att det här är en utställning som ER i Aristadens gjordes länge sedan. sen. sedan. Har de inte ändrat någonting i den? Nej, precis. Så i dagens läge så stämmer han inte. Men de började ju så sagt. Det var ju Angry Birds och Minecraft. Och, ja, och ni vet ju deras utveckling på spelmarknaden hur den ser ut idag. Ja men precis, de börjar ju smått. Indispel Sen så blir de superstora och Ja, Notch eh, snyter sig med tusen och ja. ja men precis och, och Men det är ju också det, som du sa De har inte utvecklat eh, utställningen sedan den startade Och då när det väl började Då var det ju spel Men nu är de inte det längre så Men det fanns det ju vissa Spel där som var Ja, indie Som har varit det i alla fall Man kunde prova på lite annorlunda spel och vissa spel var ganska kul faktiskt. Ja, men som de lyser upp, det var ju Journey och Flowers och de där Ja, som är mm. indiespel. Ja, fortfarande, på hette braid och Ja, men precis. Och Papa Rapper, The Rapper. Var den... ja, det var mm. Ja, var det ett indiespel, det kanske det var och ja, ah, jag, jag vet inte. Nej, jag tyckte det jag, jag får inte vara. Det bara kom till Playstation och sen så var det bara... Ja, det blev kult. Fast indie vet fan. Men, men det gick under den kategorin ja, där. Det var en alltså det som hade gjort äh, Paper Rapper nu. Men mm. det kanske var indie ett indie-företag. Äh, kanske, ja. Ja, svårt... Äh, ja, sen det så var det svårt. även... De hade ju vet du det. Ninja Fruit. Det är också här många spel som... Äh, mobilspel som blivit anpassade till... Äh, konsoler med. Visst, Ninja Fruit är väl ett indiespel också, men ja, alla, har blivit så alla har blivit så stumma. Va? Vad sa du? Uh, Half Brick heter de, vad det företaget? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte spelat Ninja Fruit så mycket faktiskt. Nej, men... då ska man inte säga. Det kanske inte är det företaget heller. Ja. Nej, jag är ingen aning, men det är i alla fall Ninja Fruit där man ska hugga frukter och grejer. Och nu var det till Xbox 360 med Kinect som du provade. Som man kan se i våran Ja, i vår film Kameran var faktiskt. upp alltså mm, Ja Allting var inte riktigt Fullt fungerande på utställningen Och det, och det är ju därför han Australienska killen var där För han var ju experten på allting det tekniska Och, och där fanns ju ganska många Olika spel, det fanns en stor, ett stort bord Man kunde köra digital Lufthockey Ish-stil spel Ja, och det var ju det, de hade blandat lite i den här indönan från ja. Hamnstads universiteter eller? va? Eller? Ja, precis. Högskola eller... Ja. Högskolan är det. Mm. Högskola är det. Så den kom ju därifrån. Mm. Men det det, är det var ganska kul för, gjort. Då spelar man ju en match, man får vara på sida Och det är ju touchskärm då, ett stort bord. Och sen när, man, när den banan är klar, då kommer det en ny bana, alltså då är olika miljöer så saker kan vara i vägen så att det blir olika och, banor varje gång. Ja, och miljöerna var ju alltså spelet, det var ju alltså Solid Snake och det var... Ja, men precis. Nu kommer jag inte ihåg <laughs> mer bara för Nej, det, men det var men också, nu... också sådana här Ninja Fruits-aktivt, för när vi spelade där. Ja, det var ninja frukt, var ju... det var en massa frukter i vägen, varför kommer bollarna iväg och sen... Låtsas du att slå bort frukten så gick de sönder åt mitten Vi bara, är det så man gör? Ja, då får man styra sin sin platta där För att ta emot bollen och sen hugga frukt samtidigt Så det var ju lite grann där man fick göra dubbla saker så det, Men det, det var det var ganska roligt faktiskt det, det där bordet Ja, det är ganska roligt Men sånt det är ju precis som på telefonen och det. Det, man, jo, men det... man tappar det själva Eh, Platt om man ska köra med. Ja, touchkänslan var kanske inte den bästa Så Men återigen, det var så jag säkert En stor touch-tv Samma sak med Angry Birds där Det var ju satt på väggen, det var en stor touch-tv mm. och, och det var ju lite folk På mässan, det var inte så mycket folk På utställningen, ursäkta Det var väldigt mycket folk på utställningen Fast det var inte mycket folk uh, Grejen är, de var ju precis öppnat Så när vi var där, vi var där först på plats så, Och sen sakta så började dyka upp lite Uh, mest ungar faktiskt uh, Sen var det vissa föräldrar där Och uh, uh, på, Just på Angry Bird uh, TVn där så var det en mamma Som var där med sin uh, son Och hon försökte spela Hon har aldrig spelat Angry Birds förut Tydligen Så nej. frågan är hur, hur går det? Hon bara uh, ja, alltså, jag, jag, jag har aldrig gjort detta förut Så Har jag aldrig spelat spel för det? Hon bara nej Så hon hade ju bilden inzoomad Så då tänkte jag men Jag kan zooma ut här, prova det så Får du större bild du hela banan ser ut Så blir det enklare för dig ah, okay. Sen så sköt hon sig och det gick jättebra för nu Och vad var hon där med sin son han, så, han satt ju bredvid och spelade Minecraft och han, mm. <laughs> han byggde ett block Som hette, han döpte det i bajsblocket 30 miljoner typ <laughs> Och sen så han byggde... såg Faktiskt jag det att Det, det kommer en En pappa och ville lägga in en liten uh, Liten frukt. stöt eller någonting där på henne där. Ja. Han skulle, han skulle visa hur man spelar. Fan, det kanske uppfattas som att jag gjorde det också då, kanske. Det kanske ja, det gjorde det. Ka, jag filmar ju henne också, jag, när jag frågar om det gick bra. No. Alltså, jag har inte med i filmen. Ja, ah, men jag är social av mig, jag tycker om att hjälpa folk, så... Men, men, men... Ja. Vi ja. mm. är inte här att prata om hur attraktiva mammorna var på och, och föräldrar med sina barn. Precis, det är kul för Och apropå det är sånt som det ska vara. De har ju familjepark ja, och sånt där har de och, ju. Och sen gick man vidare då så fanns det en Vilka spel är det? Street Fighter 4 arkad spel som den lokala arkadebyggarföreningen kan man väl säga i Hamsta hade byggt och det var en kille där som visade hur man mm. skulle spela och grejer och och jag har ju spelat en del Street Fighter förut fast inte med med med arkadstickar och grejer så det var ju lite det var ju lite svårt men samma här så vi pratade en del med honom så och det var typ det som fanns på utställningen sen kom man ut och fanns lite sak, saker man kunde köpa och sånt då men men det så var kul. var att innan vi kom till när vi var på Indiespelsmässan där. Så träffade vi en tjej som heter Ann Sofie som var med och mm. arrangerar det här då. Och då kan du berätta vad som hände. Det var helt otippat där faktiskt. Ja, nej, men hon berättade att hon delade säng med gamla Hugo som vi har spelat med på TV4. och ibland kommer Hitman och säger hej också. Nej. Hon är gift som alltså skapar runt till Hugo spelarna och en av dem som har gjort Hitman, en dansk. Ja, det är ju tydär. första Hitman och de flesta som kan tv-spel borde veta vad Hitman är. Men för er som inte vet så är den han heter Agent 47 och det är en yrkesmördare. Om man går kring som är yrkesmödrer, som är han är och grejer och och så Hugo borde många vet också så gick på, på så på D4. Ah, nu blir det starkt roll. Tryck på trian. Trycker man på trian, pip och sen blir det två tre sekunders fördröjning så på tv:n. Nej, han på sig och, man försökte ringa men man kom aldrig fram. Ja, men som vi sa redan så på att det är en ganska stort hopp. Från... <skratt> det är <skratt> en jävla, jävla kontrast. Det. Ja, det, det var, hon var väldigt trevlig. Vi pratade väldigt mycket tv-spel. Uh, hur hon har det i, i sitt mm. hem. Uh, hon spelar ju mycket. Uh, hennes man spelar och barnen. De spelar ju också. Sen så pratade vi uh, lite om oss då. Att vi, vi vet vad vi heter. Att vi, nu pratar vi film. Så började vi prata lite om filmer och grejer. Och att hon försöker visa sina barn... Uh, de har lite tema veckor Med film så ibland så kanske det blir Enkla skräckfilmer Sen kanske det blir åttiotalsfilmer Och sen så rekommenderar jag att hon får köra En, en zombievecka Och börja till exempel med, med eh, Zombieland och, och grejer så och, nej, Det var jättekul att prata med henne Och eh... Ja, och det synd att vi inte kommer ihåg Vad, vad hennes man Hette den nu då Men eh, vi kom ju in lite då och hitman där och Och Jag där ja, ja, för Hon frågar oss om vi har sett filmen Jag sa ja Ja och givetvis då Hennes man då Han, han var ju lite skeptisk till att uh, se ja. just Filmen då B Vad har de gjort mm. med min karaktär? Ja, det, det, det, det var imponerande <laughs> Men uh, nej, det filmen inte i alla fall Nej filmen det är inte är så bra tycker. Men uh, det, det var det är ganska coolt att kunna säga att ja, min man, det är, han skapade Hugo och eh, Hitman och eh, det har gjort en Hollywoodfilm på ett av hans spel. Okej, okay, filmen är inte så bra men eh, som vi pratade i podden att det kommer komma en ny Hitman och det pratade vi lite om också och den såg hon fram emot faktiskt och det gör jag också. Ja, Hon var nästan det, det roligaste på hela utställningen tyckte jag. Vi pratade ju ett tag med henne och hon fick våra uppgifter och grejer hon skulle mm. kolla in vår sida och vår podd och sånt och så det Ja, hon är en väldigt, väldigt trevlig person Och... Eh... Den personalen som var där på utställningen i huvud taget Var rätt så trevlig De... De kunde ja. ta emot folk För jag, jag såg och lyssnade de, de pratade ju som sagt med... Med kidsen som var där Och föräldrar som kom dit Och... Åh, oh, peck, men har jag inte spelat sedan jag mm. var jätteliten Nej, precis och, nej men det, alltså all, alla Hela vårt bemöt alltså alla bemötande som vi fick i Hamsta, även från Hamsta start, från hotellpersonalen, även när vi var ute åt och sen räckte en öl och, och även på Game Masters och, och så. Alla var hytrila som helst. Man kände, det kändes verkligen som att de Hamsta anstränger sig nu för att de vill ju bli Sveriges bästa sommarstad och det är väl det de kämpar för nu. Och det märks de har lagt ner väldigt mycket pengar väldigt mycket planering och. Inte Lavemang, det andra en Lavemang på, <laughs> på att eh, få Hamsta att bli en bra sommarstad Och eh, vi får se hur de lyckas, mm. alltså Det börjar bra Ja men det var det, vi satt ju på en mm. pizzeria där Och eh, vi har upp uppe tider så, så Egentligen när vi fick Vår mat, eh, ja. Våran pizza där och sånt där. Och precis ätit upp den då. Ja. Då stängde egentligen dem. Men ja, du, fan då var fan vi hade ju färdigt Vi var kvar. Vi, vi kvar, kvar och bara. Ja, jag hade inga problem. Sitter ni kvar? Och... Sen så... Jag visade att vi var kvar en halvtimme ja. efter stängning. Och det var ju tydligen inga problem. Nej, sen så tänkte vi gå. Men så kom jag på just Jag måste betala också. Så jag var <laughs> här jag får väga att gå. Men jag ska betala såklart, så Så betalade vi för det. Och sen så ja. sen var det ju massa. Eh, uteserveringar precis bredvid då folk som käkade och drack och grejer så det var ju, det var väldigt mycket folk ute på kvällen och sen då efter så ja, var det ju... allting var väl också ganska upp eh, styrt nu bara för att eh, den här helgen som var nu mm. var det så stort det var ju Raga Cruising, det var eh, Pride-parad ja det var ju hamsas första Pride-parad och Ja, och så var det någon cykeltävling där De skulle samla poäng 40 olika stationer med olika saker att göra mm. Så det hände ju väldigt mycket i Halmstad just nu i helgen Och vi mm. kunde inte vara på allt För vi hade en tid att passa med Game Master Så vi var ju där och Men man märkte att det var hände mycket när vi gick förbi torget och grejer. Det var väl, alltså, vi, vi, nära stan där. Det var väldigt mycket bilar och väldigt mycket folk. och. Det var synd också på, på vädret. Men det kan ju inte halvsta... Nej. Varför? Det är därför det är bättre att bo i Varberg där solen alltid skiner. Har du haft regn idag? <laughs> eh, ja. Ja, ja, lite grann. <laughs> ja, ja, ser. Nej, men i alla fall alltså... Nu har vi pratat om allt positiva. Uh, nu tycker jag att vi pratar lite om det negativa Under utställningen mm. För uh, vi fick ju sådär våra intryck För det finns faktiskt negativa det, saker ja. Det finns det absolut Vi, vi fick ju vårt intryck uh, När vi gick in där och fick uh, rundvandringen uh, Sen satt vi där ute och uh, drack vår läsk Som kostar 25 spänn Och då började vi prata vilket man kan se i videon då Och det var svårt som du sa Att få ett första intryck där Så vi gick in igen Uh, kolla på <kör> uh, Lite mer noggrant på helheten Detaljer och grejer Och uh, det vi upptäckte Och även Arkad Han uh, som hade ett, uh, Street Fighter 4 Han sa att det fanns Inte en enda Super Nintendo Konsol På hela utställningen Och Den borde vara varit med på Game Changer-delen Utan tvekan Ja, det, det skulle det vara Ja. Uh. Och det är samma sak, eh, egentligen, ja, de hade ju alltså Playstation 3 och eh, Wii U som de tog och egentligen visade upp allting. Ja. Så allting var ju nästan ned nedladdningsbara saker. För när vi kom till monten där, eh, Nintendo 8-bitars, de hade en... Det var nog det fulaste. Ja, fan, du var skitad, det vet jag. För eh, så här var det, Peter han, han är väldigt duktig på... Eh, på Super Mario Bros 1 på första banan Nej, men jag kan då ja, men han, han, är, han är skitbra på det, han kan göra det väldigt fort Och då ville han göra det fort där då Och då man ju skärmen där Och sen har man en, ett Nintendo 8-bitars under där då Men så är det en ett Wii U Pro-kontroll Och då tänkte jag okej okay. Och sen så tittar jag lite noggrannare. Du har de bara ställt ut Nintendo 8-bitars För synskull. det var inte ens Ikopplade, det hade inte ens någon, någon kassett i Men de, hade, de körde alla spelen från ett Wii U och har kört via Virtual Console Och det är ju inte samma sak, fan ska man köra en Nintendo 8-bitar så ska man ju fan ha den riktiga Kontrollen Det är ju den som ja. är Nintendo Och, ja, och det, äh... det var jävligt dåligt faktiskt, tyckte jag Ja men det tyckte jag ja. också För du försökte ju köra <laughs> en lilla Speedrun där <laughs> Men den här utställningen De ska visa upp vad det är Men har de just momentet Att testa på då ska det väl vara original, tycker man Absolut, för de hade ju originalgrejerna till, till Sega Mega Drive, Sega Saturn Dreamcast och även Jaguar tror de hade också Jag tror det. Eller var det någon annan Men för att alla andra konsoler som fanns där Hade de originalgrejerna, men inte Nintendo 8-bitas, alltså då körde de fuskvägen Och körde Virtual Console från ett Wii U Med Wii U Pro-kontrollen Så hade de ju mm. vanliga Wii Då hade de riktiga kontrollerna så men det där var nej jag var det. riktigt eh, Det var rätt dåligt faktiskt För att vara en utställning Från tv-spel från förr i tiden Ja alltså, Ja, men eh... Och sen var det dominerat Som du sa, av Playstation 3 Allting var Playstation 3 mm. Och det var två Xbox Det var dansspelet Och Ninja Fruits Vad jag hittade Ja vad jag det fanns ett PSP. Vilket uh, jag förstår. För jag tycker inte det är en bra konsol. Och det fanns uh, ett gäng DS. Uh, 3DS då. Och det. Ja. Ja, just det, ja, jag. Gick, vi gick båda där med våra DS. För att försöka få lite streetpass och grejer. Jag fick två stycken. Du fick inte den enda. Oh, oh. Fick du det? Jag fick dig. Ja, men, <laughs> du kan få mig när du vill, det vet du. <laughs> ja, jag gör det. Ja, men i alla fall. Men. Uh, när vi var på retrospelsmässan, fan, jag hade över 100-150 streetpass där. Men visst, det var väldigt mycket mer folk på, uh, i Göteborg än vad det var här, här i Hamsta. För uh, utställningen har precis öppnat. Uh, sommaren har inte börjat, folk har skola och jobb och grejer. Men jag kan tänka mig att det kommer komma mer folk så småningom. Men när vi var där var det inte så mycket folk. Och, och det var också lite en liten nackdel. Jag hade hoppats på att det var mycket uh, mer folk. Och sen hoppades vi på att det skulle vara större, eller kanske inte större så utmässigt, men det skulle finnas fler grejer. Ja, ja man hade lite andra förväntningar mm. än vad det... Men alltså, om man pratar om det samma som vi också gjort, mm. det låter nog större än vad, vad det var, men som sagt, det var rätt så mycket och det täckte ju ytan. Jo. Så... Fast, fast, ja, fast ändå, ja, det som du säger Det låter större än vad det är Plus att man tänker, åh det är stort, det kommer från Australien Det är i Sverige nu, sen så ska det åka till USA Grejer Men det jag tänkte på idag Det fanns inte en enda Gameboy Det fanns inget Tetris Tetris är ju fan det mest revolutionerande Spelet eh, ja, men, ja, det har du ju också ja. rätt att göra, är de grejerna. Fast ja. Det fanns inte enda Det fanns inget Neo Geo Inget sånt heller Det var bara... Nej. Playstation 3 och Wii U och Virtual Console Så det är Som de egentligen hade alltså för att visa upp Titlarna ja. Och givetvis Då går det inte att få tag i I allting heller Nej, nej men 8 äh, bitar Om man, om man har en, alltså, Nu vet jag hur stora de är runt om i världen Men detta blir ju i alla fall Sveriges största utställning Då borde man Kunna fixa i alla fall några stycken 8-bitars äh, konsoler det fanns ju för fan på retrospelsmässan. Man kunde prova på originalgrejer. Ja, ja det... Yeah. Fast det är en ganska skillnad på... Jo, Man, absolut. Är... Men det är en utställning också på retrospelsmässan. Jo, en... absolut. Det... absolut Men, men ändå, det, det var lite dåligt att du körde fuskvägen med Virtual Console. Och så som sagt, ingen Gameboy, ingen Tetris och uh, väldigt lite Playstation 1. Um, för uh, det fanns ett fightingspel och det var ju Street Fighter, visst. De borde kanske haft Street Fighter till Super Nintendo För det var grymt ja. ja, ja det var det han sa också Det fanns ingen Super Nintendo Och han funderade på att ta med sig sitt egna Super Nintendo Och ställa upp där på utställningen mm. En privatperson som ska gå dit och ställa upp sitt eh, Super Nintendo Det säger ju lite om vilka saker som de missar på utställningen Men det skulle ju komma lite grejer eh, till bara eh, militären skulle väl komma dit och ställa upp sin simulator. Det skulle de göra, ja. För det fanns ju en stor yta vid slutet som var tomt. Mm. Som nog mer Hamstad skulle utnyttja. För det var ju lite skolprojekt och sånt där också. Men, men tydligen så kommer det väl ett Super Nintendo från en privatperson. Ja, för jag har jag sett dit killer Instinct också. Så det spel. Mm. Men mm. sen är det också. Är man intresserad, för det var ju väldigt stora spel. Och de hade ju som sagt, vid alla spel och sånt, så hade de rätt så stora nyproducerade intervjuer. Med skapare och designers och, och sånt. Så ta er tid att lyssna på dem också. Ja, absolut. Om ni är intresserade för... Jag lyssnade lite grann. På några där Och Diablo Och ja, det var intressant mm. Ja men det är intressant att höra hur, de, hur många olika människor arbetar med designen, Vissa håller på med musiken och de håller på med, med speldesign och sådana grejer Så det var ju väldigt, det fanns väldigt mycket information att få Ifall man orkade ta till lite tiden och gå igenom allting Till exempel som du säger, de där mm. stationerna med liten skärm och hörlurar och även all, all konst som de har uppe på väggen och sånt och grejer. Det fanns ju väldigt mycket att titta på. Men det var ju en person uh, som var... Jag var inte för att fota allting. Det var ju en person som var emot den mest. Ja. Vad heter han? Personen. Mm. Det kommer jag inte ihåg. Det. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men i fall det fanns... Uh, Mali och Lemjö. Okej. Okay. Är det väl? Ja, ah, nej. jag. Du sagt joint. Ah, Fable. Fable. Men fall. Själva utställningen i sin helhet, det var helt okej. Okay. Det har ju en del brister, men det fanns väldigt mycket eh, Saker att titta på grejer. Vi hade hoppats på lite mer, såklart. Eh, för mycket av det som fanns där, det har vi sett innan. Eh, förutom allt konstverk så fanns det all originalgrej, men. Det är ändå en schysst utställning som jag tycker att man ska gå på. Ja, och ta med faktiskt era barn då. Alltså, det, alltså kidserna som var där, de var ju alltså från tio till... Till oss. Ja, ja jo, men mm. den stora gruppen som kom, ja. det var väl tio till femtonåringar ja, i alla fall. Och de hade jätteroligt mm. och... Alltså... Det Spela äh, Asteroid och ja, men det var kul. Defender Så det, det hade de jätteroligt Det var kul att se äh, Nya generationens ungdomar spela De gamla äh, Alkadespelarna och grejer så, så det, Nej men det, det var Skysst faktiskt Fast de fastnade ju på äh, Lego spelarna Precis. Så det, Jag ju som sagt en liten film om det här äh, Som är ungefär på 7-8 minuter äh, Får man se ungefär hur mässan ser ut Titta på den, den finns på vår sida och eh, jag har länkat den på Youtube och så Och som vanligt Om ni vill nå oss så gör ni det på Kan du det Peter? Vart om man oss någonstans, det fan man vill kontakta oss <här> Du kan inte bara göra <här> så Jo, nu körde jag vän, nu körde en vändning Vi får tyra så. Nej, i alla Om ni vill kontakta oss så kan ni göra det på uh, Våra mejladress uh, Nu pratar vi film Snabela eller så går ni in på vår hemsida eh, Nu pratar vi film.blogspot.se Eller så googlar ni bara Nu pratar vi film för det är vi som kommer först upp där Ja, vi har Vi har tagit det Ja, it's ours <laughs> Ja, och så Ja, på iTunes eh, Finns det också Gå in där och Lämna en kommentar Recession det, eller allt Ja, Ja, för då får ni lyssna på oss också Så det se vad ni tycker. Och... Ja, Nej, men, ja och så finns vi på Youtube. Ja, nu pratar vi film. Där också finns videorecensioner och nu filmerna från hotellet och Game Masters-utställningen. Och det var väl det vi hade. Vi är väldigt tacksamma att vi fick göra en, en resa i alla fall. Det har varit väldigt kul och vi har haft skitkul. Så vi vill tacka alla, alla inblandade, Hamsta- hotellet, Sofie, Christian Gaming Master, Ann-Sofie såklart för en trevlig pratstund och ja, och alla lyssnare som uh, lyssnar på oss och stöttar oss och följer oss i den här resan som vi gör tillsammans. Och på det då säger vi, tack och hej! yippie hej.